Задивляюсь у твої зіниці, голубі, тревожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блескавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай плеве за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе чудуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю, Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко не не згадую про тебе, дні занадто куці та малі, Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі, Бачиш з ними щогодини б'юся, Чуєш битви споконвічний грюк, Як же я без друзів обійдуся, Без злобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, Ти моя розпука вікова, Гремотить над світом люта битва За твоє життя, твої права, Хай палають хмари бурякові, Хай сичать образи, все одно Я пролюся крапелькою крові На твоє священне знамено.